România în direct, la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR. Cred că ajuns la, la locul meu unde nu mai pot să i gri, ori alb, -or negru. Lămurirea situației și totuși vede treabă sau ce trebuie acasă. Iată, bună ziua doamnelor și domnilor! S-a ajuns la o culme în care nu mai există gri, zice în modul său, oarecum graseat și baritonat domnul Mihai Tudose, ori alb, ori negru, ori cineva trebuie să plece acasă. Doamnelor și domnilor, evenimentele vin peste noi, se întâmplă iarăși un soi de război, nu sunt... Nu sunt sigur, nu sunt convins că este un război în toată regula în partidul de guvernământ. La foarte scurt timp, după ce acest partid și-a decapitat propriul premier pe domnul Sorin Grindeanu, pentru a-l înlocui, cu Mihai Tudose, a ajuns astăzi, iată, pe față, în conflictul cu Liviu Dragnea. În deschiderea emisiunii de astăzi o să fac așa un fel de introducere, sau mai degrabă o recapitulare pentru aceea dintre dumneavoastră care nu obișnuiesc să urmărească viața politică de la noi. Acum aproximativ trei săptămâni de neaul a început urmărirea penală împotriva vicepremierului Sevil Shaideh în dosarul Belina, în care... Um mă rog, în urmă cu ceva ani, doi actuali miniștri din guvernul Mihai Tudose, pe atunci în guvernul Ponta, au colaborat pentru a scoate din proprietatea publică a statului o parte din Dunăre, Brațul Pavel și Insula Belina, și pentru a le trece în, județ, în administrarea județului, în proprietatea, scuzați-mă, a județului Toilorman, de la care mai departe au ajuns la firma Teldrum și pentru o perioadă de timp la o firmă deținută și de fiul lui Liviu Dragnea. Bun, acum, după aceste evenimente, eu v-am atras atenția de atunci că premierul Mihai Tudose se tace foarte mult. Adică, în loc să iasă și să spună ceva, Doamne, acești miniștri vor rămâne, sau din contră, trebuie să-și dea demisia, Mihai Tudose n-a zis nimic, s-a ascuns. În timpul ăsta, partidul de guvernământ și, în special, liderul său, domnul Liviu Dragnea, au făcut zid în prejurul acestor miniștri și deci împotriva justiției. În legătură cu doamna Rovana Plumb, încă se așteaptă un vot în parlament care să permită sau să nu permită începerea urmăririi penale în cazul său. Între timp, președintele Iohannis a ieșit public și a cerut demisia celor doi ministri. A spus aceștia ar trebui să plece sau dacă nu vor să plece, ar trebui să fie demiși. În paralel, însă, s-a vorbit foarte mult în Partidul de Guvernământ despre o acțiune pe care guvernul ar trebui să o promoveze la Curtea Constituțională, prin care să ceară constatarea unui conflict de puteri, un conflict între puterile statului, între parchetul general prin DNA și Guvernul României, în urma căruia se urmărea, de fapt, obținerea unei imunități totale a ministrilor, chiar și în cazul hotărârilor de guvern, la fel cum s-a obținut tot de la Curtea Constituțională în cazul Ordonanței de Urgență 13. Ei bine... Atunci când toată lumea aștepta acțiune din partea premierului Mihai Tudose în sensul promovării la Curtea Constituțională a unei astfel de demers împotriva dna ului Mihai Tudose s-a răsucit pe călcâie și a zis: "Nu". Pleacă ministri. Pleacă cel puțin trei miniștri. Este vorba despre Viorel Ilie de la Alde, care este implicat și uh, se cere cercetare, se cere de asemenea ridicarea imunității sale în parlament pentru că a fost implicat într unui concurs pe uh, Post pentru posturi de înalt funcționar de stat, asta s-a întâmplat în vară dacă vă mai amintiți, și acelor uh, două doamne Sevil Shaideh, vicepremier om de bază al domnului Liviu Dragnea și ministrul administrației și Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene asta s-a întâmplat în aceste zile acum, la această oră, mai exact peste câteva minute, la PSD va începe o întâlnire între Liviu Dragnea și Mihai Tudose Tonul în care premierul a pus problema aseară este unul ultimativ, cu demisia pe masă. Ori plecăm acasă, ori pleacă niște miniștri acasă. Așa a pus domnul Tudose problema aparent el nu lasă loc de ne negocieri. Eu cred că, de fapt, lasă loc de negocieri, pentru că toți politicienii întotdeauna au loc de negocieri. Chiar atunci când se înjură, observând după o perioadă, că ei, de fapt, negociau în spate sau și-au lăsat întotdeauna un loc și de negociere. Domnul Liviu Dragnea pe de altă parte, deja a folosit glonțul de argint odată, împotriva premierului Grindeanu, pe care l-a dat jos. L-a forțat să plece printr-un vot în Parlament, printr-o moțiune de cenzură. Și mi se pare mie că e de bun simț să credem că nu mai poate folosi încă o dată aceeași procedură. Adică, nu știu, mă gândesc probabil că la o astfel de instabilitate în care pe curs de nouă luni ar pica două guverne, atunci probabil că președintele Iohannis ar trebui să se implice și să caute o altă majoritate parlamentară. Că e evident o problemă cu această majoritate dacă tot schimbă primii ministri și Guvernele. Aceasta este situația în momentul de față în care Liviu Dragnea are de luat o decizie. Sigur, va fi o decizie dificilă. Sunt convins că și pentru dumneavoastră la discuția de azi va fi dificil să vă puneți în locul lui Liviu Dragnea și să faceți o analiză în sensul în care să discutăm aici despre ce decizii ar putea lua Liviu Dragnea. Întrebarea mea este, de fapt, un pretext. Unul pentru a vă da dumneavoastră posibilitatea să comentați actualitatea politică, care este una importantă, este una gravă. Sigur, nu vorbim despre guvernare, ci despre o bătălie politică ce are, nu, nu un substrat, ci în față, lupta pentru justiție, lupta pentru decimarea justiției și rezolvarea unor probleme ale unor persoane penale, care sunt chiar acolo, în jurul lor, în jurul lui Dragnea și în jurul lui Tudose. 037206 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și să răspundeți dacă doriți la acest lucru, să răspundeți la întrebarea ce ați face dacă ați fi în locul lui Liviu Dragnea. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Moise! Um, în primul rând aș vrea să spun că întrebarea mi se pare copilărească, în sensul în care mi-amintește cumva de jocurile copilării ce să zic? Nu poți să te pui în locul cu cuiva, să iei anumite decizii în locul cu cuiva, pentru că, primul rând, are tot o totul altă personalitate subiectul în sine. Da? Dacă vreau să vă puneați foarte des această întrebare în copilărie, în... înseamnă că ați jucat șah da, foarte mult. Am tot felul de jocuri copilărești, în fine, mă rog. Okay. Ideea e că, judecând după contextul actual, cu siguranță că deciziile pe care le-ați fi luat n-ar fi fost în avantajul, eu știu, Alt cuiva decât al meu, da? Probabil că domnul Liviu Dragnea va lua fix aceleași decizii ca și până acum și... Adică, în adică politice, îl va căsăpi pe domnul Tudose, asta ziceți? Îl va că cu să siguranță politică? Da, cu siguranță că își va urmări în continuare interesele, nu știu dacă neapărat politice, cât mai degrabă personale și eu știu, dar se sustrage uh, urmăririi penale sau eu mai știu... Întrebarea e cum ar putea să facă asta? Justiției. Având un guvern ostil. Da, un guvern care îi se potrivește. Da, mă rog, nu știu. Haideți să luăm altfel. Să zicem că a avut grijă să joare de oameni de teapa lui, dacă pot să spun așa, dacă nu se permite, și că va reuși într-un fel sau altul să. Ba nu, tocmai de aceea, probabil, tocmai pentru că s-a înconjurat de oameni de teapa lui, uite, aceștia se dovedesc capabili să-l trădeze. Da, mă rog, nu știu, probabil că fiecare își urmărește propriile interese. Acum știți cum e, când te simți amenințat, încep să recurci și la alte metode. Nu știu ce să zic. Cristian, de ce să spune la de... Păi tocmai pentru a vă spune punctul meu de vedere referitor la la întrebarea dumneavoastră Așa? ce aș face dacă aș fi în locul lui Liviu Dragnea. Eu da. cred că oamenii aceștia ar trebui să dispară complet din peisajul ăsta politic. Cred că e un deja vu. Deja lucrurile se întâmplă nu de câteva luni, de trei luni. Se întâmplă de foarte mulți ani și da, nu știu. Devine încet, încet o frustrare pentru fiecare dintre noi, cei din public, din public Bine, Cristian. Da. Asta e viața în România. Ce să facem? 0372069599. Marius, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu, eu m-aș retrage. Poate că drag uh, Dragna vede că Încet, încet pleacă oamenii. El își spune a doua își pune oamenii, oamenii lui acolo și tot, cum ai zis, îl trădează. Așa. Poate că ar trebui să vadă și ei chestia asta și să se retragă, să, nu știu, să ducă contractul de dezotezire care tocmai l-a câștigat la bun să știi. Firmatel Drum l-a câștigat, nu domnul Liviu Dracu. Da, mă rog, nu, nu... Poate primește acolo Mariu se referă la un contract drum. de 96 de milioane de euro anunțat ieri, câștigat de firma Tel Drum pentru, pat, pentru dezăpezirea pe patru uh, ani a drumurilor din da, județul și apropo, de, apropo de chestia asta, să aibă grijă și de, de contul de pliță Facem mișto, Mariu, sau facem o analiză politică? Păi, uh, nu, la... Uh, nu, nu, mai văd, nu mai văd nicio ieșire pentru el. Pentru dânsul o distință noastră Domnul Dragnea, nu, nu mai văd ușirea. a oară se întâmplă chestiile astea. Da. Mă, întrebarea mea este, oare domnul uh, premier se uite și spre justiție, când zice de rem remaniere? Uh -huh. E o întrebare așa, care acolo acolo va datare. să uh... că în doamna Rovana Pum și în stă, doamna stă, stă, stă. Sevil... Stai, stai, Deci, v aș să zicesc că și domnul Tudorel Toader ar trebui remaniat? Din punct. Da. Poate că, o l pe domnul premier cum se, se întoarce acum 180 de grade, poate că vrea și el vreo vocea poporului și se gândește și la domnul la, la justiție. Totuși, da, aș el vrea să... ne vrea plecate pe cele două pentru motivele justiției și domnul, pe tot modifică acolo la justiție, el să rămâne în continuare sau cum. Nu, nu, asta, asta, asta, că sunt niște lucruri care probabil că v-au scăpat în toată povestea asta. În primul rând să facem așa... O analiză retrospectivă, să ne uităm și să observăm că de când e ministrul justiției, domnul Tudorel Toader, de fapt, nu a făcut nimic. A enervat, e adevărat, foarte multă lume, inclusiv în PSD și de partea el alta baricadei, pe mine m-a enervat îngrozitor, trebuie să recunosc asta, are un stil așa extrem de alunecos și uh, nu numai din punct de vedere vizual. E un tip alunecos, el caută să vadă din ce parte bate vântul ca să se orienteze. Dar totuși au trecut atâtea lungi și nu a promovat încă nici legile justiției, nici modificării la codurile penale, nici ordonanțele lui Pește Prăjit, nimic de felul acesta. Practic, cum foarte bine observa un domn pe numele Său Codrin Ștefănescu Ministrul al Justiției doar zice În rest, nu face nimic Deci una peste alta, nu știu dacă domnul Tudorel Toader e atât de nociv În afară de asta, n-are rost să-l uh, comparăm pe domnul Toader cu doamna Sevil Șaidec Sau cu Rovana Plum, care au probleme cu legea Domnul Toader nu are probleme cu legea Sau, oricum, nu se încurcă cu legea, din ce văd eu 0372069599 Dan, bună ziua! Vă ascultăm! Uh, ca să fiu mai direct, uh, pentru noi lucrurile, eu zic că sau pentru noi lucrurile destul de clare ce va face domnul Dragnea. Yeah. Nu va proceda cum a proceda cu Grindeanu și din considerentul că toată nu e Grindeanu, adică are altă stofă. Îi poate cere și demisia se... și probabil că și-o va da. Dacă, dacă partidul îi cere demisia, ne putem aștepta la demisia premierului, dar e fix aceeași situație. Eu, adică sunt, în eu sunt convins că partidul chiar dacă domnul Dragnea ar vrea el personal, dar partidul nu-i va cere demisia domnului Tudose, fiindcă în momentul ăla, oricum acum, în momentul de față sunt penibili, de atunci ar cădea totalmente în penibilitate și chiar cred că nu sunt atât de sinucigași cei din PSD. Doamne, eu fi... n-am luat în calcul această variantă, dar, adică n-am acea... introdus -o în această discuție. V-am spus din capul locului că mie mi se pare, poate greșesc eu, dar e posibil să greșesc. Probabil că în zilele următoare, în funcție de evenimente, o să facem și o discuție de tipul ce, ce decizia ai luat, dacă ai fi Iohannis. Dar mie mi se pare că dacă pică iarăși guvernul, indiferent că e demis de parlament sau își dă premierul demisia, chiar avem o problemă ca țară. Acel tip de problemă ce necesită medierea Președintelui majoritatea asta nu, adică doboare două guverne în decurs de nouă luni, atunci probabil că trebuie căutat altă majoritate. sau deschisă calea către alegerile anticipate, de ce nu? Da, eu zic că nu se va ajunge acolo, partidul îi va da mână liberă domnului Tudose, îi va remania pe cei trei cu probleme, plus încă cei la care făcea referință încă 2, 3, aseară, că nu combine, Așa, da. Exact vreo 5 și își va pune oamenii, lor, oamenii lui și va conduce mai departe guvernul eu zic că PSD-ul și domnul Dragnea nu-și mai permite în momentul de față să uh, i ceară știți ce minus are analiza dumneavoastră Dan? Uh, pierde din vedere faptul că acea grupare din jurul lui Dragnea mai cunoscută și sub numele de cex sau gruparea pretorienilor, cum i-am zis eu, e o grupare al cărui scop unic pare a fi, de fapt, justiția. Adică, Absolut. mă înțelegeți, are exact aceleași interese ca și Liviu Dragnea, să abandoneze lupta pentru principalul obiectiv, doar ca să nu pice guvernul, atunci de ce au mai venit la guvernare? Absolut, însă cei din cex nu își mai permis să folosească aceeași armă care au folosit-o cu Grindean. E prea riscant pentru ei, oricât de tentantă ar fi în continuare să, să distrugă tot ce interesează prin justiție, ținând cont și de pasivitatea domnului ministru că, al justiției, care îi doare din ce în ce mai tare, hmm. nu își vor mai permite să facă aceeași treabă. De aceea, părerea mea rămâne în continuare că domnul Tudosei va remania pe cei care îi dorește, cei trei, cu probleme în justiție, plus încă vreo 2-3 care dorm da. și își va, pune, își va pune alți oameni. Bineînțeles, fi... nu va fi ușor în partid, însă eu zic că domnul Tudos în partid are mai mare susținere decât o avea domnul Grindianu pe vremea aceea. Ar putea fi o amânare de acest fel, cum spuneți dumneavoastră, dar... Uh, mie mi se pare că, indiferent despre ce se spune, ce se face, câte comisii parlamentare mai fac ei pe acolo, sau ce legi înaintează, de fapt, scopul principal, sau scopul unu, nu principal, primul, scopul unu al acestei grupări este înlocuirea procurorului șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, și al procurorului general în subsidiar, domnul Lazar, domnul Augustin Lazar. Uh, Țineți cont că doar ministrul justiției poate face această propunere de înlocuire, care sigur trebuie acceptată apoi și de președintele Claus Iohannis. Deci, îți trebuie guvernul ca să faci chestiunea asta, să renunți la scopul 1, unu... greu totuși de imaginat. 0372069599 Andrei, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Moise! Ce-aș face eu în locul lui, lui Dragnea a juca ultima carte? Care e? aș uh, depune uh, moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului dacă i-ar ieși treaba asta dar nu, cer... nu cred că s-ar pune problema așa, eu cred că domnul, Tudu, domnul Tudu se băi, eu plec uh, de ce suficient su să-i să ceară partidul chestia asta și un, nu, unul își nu demisia nu știm care au fost culisele dintre, pre, dintre pre, premier și președinte se poate schimba roată de la o zi la alta, știm de fapt cum e în România așa de toate zilele. Sclus, Eu, în locul da. lui Dragnea, și îmi spun și de ce aș face lucrul ăsta, dacă mi-ar reușit și treaba asta, în cazul în care premierul nu ar vrea să-și dea demisia, Erdogan ar fi mic copil. E, vedeți că noi mai avem încă niște pârghii până să ajungem Turcia. Îl avem pe președintele Iohannis, care, așa cum vă spuneam, poate cere o altă majoritate parlamentară într-o astfel de situație. Deci jocul e riscant să E la... ca să rămână după aia, să mai aibă posibilitatea să-și pună un al treilea prim-ministru în decurs de 9 luni, ar trebui să-l amenințe pe Iohannis cu suspendarea, ceea ce probabil că ar duce la niște tensiuni sociale inimaginabile. Exact, Moise, da. Problema care este? Ești de atâți ani, în... eu am 25 de ani, lucrez de la 18 ani, tot ceea ce am făcut, am făcut prin, prin puterile mele, dar spun o chestie, ce am observat eu. Am observat că poporul ăsta s-ar putea să, să, să, să, să vă supărați, că spun am observat că marea majoritate din popor sunt idioți. Și da, PSD-ul se bazează pe chestia nu, asta, nu, pentru că nu o să existe reacție. Andrei dumneavoastră, în ce lume sunteți? Adică dacă n-am fi avut luna februarie acestui an, Poate că aș fi înghițit în sec când ați zis că suntem toți idioți și aș fi trecut mai departe. Am zis marea majoritate. Marea cum majoritate. Să spuneți că marea majoritate când la vot au fost... Deci ei au luat majoritate cu 3 milioane de oameni. Cum ați scos în marea mare asta majoritate? Eu, oricum, asta cred că nu va fi... Andrei, nu va aș fi să, Andrei, vă dau da. un sfat prietenesc de la o persoană de 43 de ani la una de 25. Mulțumesc. Încercați să Încercați mai degrabă să ascultați și pe alții, încercați dumneavoastră în loc să vă poziționați cumva în afara acestui popor așa cum e el, cu, poate cu un grad mai scăzut de educație, în special democratică, sau în mod cert cu un puțin exercițiu al democrației. În loc să vă situați deasupra tuturor, pentru a vă e, oferi singur o scuză pentru propria neimplicare, încercați să stați de vorbă, încercați să adresați problemele care ne fac să fim, nu idioți, dar categoric cum spuneam mai devreme, fără o dorință foarte mare de implicare. Hai să fim sinceri și serioși, nu avem, din păcate, sau e, e foarte mică uh, oferta politică pe care, uh, pe care noi o avem la fiecare alegeri. Eu nu încurajez, nu încurajez pe oamenii care nu vor să meargă la vot. De fapt, în, înainte de fiecare alegeri, dacă, vă mai, dacă mai țineți minte, și eu și Petreanu și toți colegii mei v-am tot spus, vedeți că asta cu nemersul la vot e o capcană. E o capcană jucat de cei care, care iau pe ai lor, care știu sigur că se duc la vot. Și vă dezangajează, de fapt, pe cei care ați vota altfel decât ai lor. Și întotdeauna vă încurajez să mergeți la vot. Dar cu toate astea, e, e o realitate, nu, nu putem nega asta. Oferta politică este foarte slabă în România. Nimeni nu votează cu două mâini. Sau dacă votează, o face împotriva cuiva, mai degrabă decât pentru cineva. 0372069599 Marian, bună ziua. Marian? Nu e? Alex, bună ziua. Marian, imediat vin și la dumneavoastră. Alex, bună ziua. Bună ziua, Moise. O vă ascultăm. Uh, o vorbă din bătrân zice că atunci când doi spun că ești băiat, te duci acasă și te culci. Cred că asta e situația domnului Dragnea la momentul de față. <laughs> și paradoxal s i spun asta un om da. cu fața lui Tudose. Exact. Dar totuși... Asta a fost totuși. un atac la persoană, o glumă nepotrivită și îmi cer scuze pentru gluma pe care am făcut-o. Dar totuși eu sper ca domnul Tudose să găsească resursele necesare în primul rând în interiorul partidului și să înlăture această grupare, Dragnea, care a ajuns la vârful partidului și la vârful statului, în conducerea statului. Deci, dumneavoastră prezumați că baza partidului e una, ok, domnule, vârful da. e într-un mare fel. Vârful e într-un mare fel. Din punctul meu de vedere, ca și percepție publică pentru anumite persoane din PSD care tot timpul ies în față Așa. și care sunt foarte mediatizate, ele au o Reputație foarte, foarte proastă și sunt oameni de o calitate slabă. Pe când ceilalți domnul... de la baza partidului sunt niște oameni buni, mm. înțelepți, citiți, buni specialiști, care din păcate și-au ales rău liderii, sau cum credeți noastră? Cine Cred credeți noastră că... din țara asta că nu știa ce se va întâmpla după ce va ajunge PSD-ul la putere? Vorba lui Petreanu, nu au făcut altceva de când au venit în astea nouă luni decât să încerce să castreze justiția. Ăsta a fost scopul lor pe care tot îl repetăm cu toții de dinainte de alegeri. Cum vă imaginați voastră că pesediștii înșiși n-ar fi înțeles asta? Corect, dar eu totuși sper ca momentul februarie să se repete în viitorul apropiat cu orice ocazie și societatea să sancționeze foarte dur derapajele politicienilor, indiferent ce culoare au ei. Pentru că până la urmă nu contează culoarea politică, cât contează Intenția din spatele. Perfect de acord cu dumneavoastră. Acțiuni. În februarie nu a existat o mișcare politică, ci o mișcare a societății împotriva. A, împotriva exact, împotriva unui atac la democrație, de fapt. Exact. Altfel, eu, este ca ver, jurnalist, ca... de exemplu, nu mi-aș fi permis să ies în stradă. Nu m-aș duce niciodată să susțin un partid politic. Acolo, o însă, de... era vorba de uh, o ordine constituțională, un atac al unor infractori la o ordine constituțională. După cum vedem, atacurile cred că doar s-au nuanțat un pic, dar ca și țintă finală este aceeași. Eu nu cred că momentul februarie pe păi, ei i-a făcut să renunțe la scopul lor. Și anume cel care l-a spus mai devreme, înlăturarea procurorului general și a procurorului șef al DNA. Pentru moment e a făcut să amâne cel puțin, să amâne. Până l-au dat jos pe grindeanu, l-au adus pe ăsta, nici cu tudose nu merg lucrurile bine. Eu cred că doar s-au reorganizat un pic și... S-au reorganizat prost. s -au reorganizat acord? prost, dacă s-au reorganizat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Am și scris despre planuri care se fac în background, dar ele par din ce în ce mai îndepărtate, nu vi se pare? Ba, da, și asta nu face decât să mă bucure, sincer că lucrurile se întâmplă, se întâmplă așa. Ei, Domnul bine, a a mie fapt. nu mi se pare că sunt din ce în ce mai îndepărtate. De fapt, v-am atras într-o capcană să vă spun că momentul e periculos. Momentul de schimbare a liderului, am apucat deja să public pe site, să-mi public opinia, momentul de schimbare a liderului într-un partid este unul periculos pentru că acolo are loc o licitație. Pentru a-i câștiga pe pretorienii aia din CECS, care au un scop legat de justiție, clar, declarat chiar. Uh, Mi-e teamă că și domnul Tudose Va trebui să facă niște lucruri care a societății S-ar putea să nu-i plac De aia vă spun Nu vă bucurați că e devreme să vă bucurați Totuși toate aceste lucruri uh, Cred că vor eroda încrederea Populației în PSD Și poate până la urmă În ultimul ceas indiferent că e al 12-lea Al 20-lea Oamenii se vor trezi și vor realiza Domnule, hai să vă spun. Când, când spunem populația așa în general, fiecare înțelege altceva eu încă o dată vă repet, cei care au votat PSD se așteptau la astfel de lucruri de la PSD. Aveau un scop. Un interes mai degrabă legat de venirea PSD la, la guvernare. Să mărească salariile, să mărească pensiile, unii să scape de justiție, să o demită pe chovești și că nu le plăcea de și sau mai știu eu ce. Cei care au votat PSD s-au așteptat la așa ceva. E adevărat, efectul acestei guvernări este puternic asupra celor care n-au votat PSD, dar mai ales a celor care n-au votat deloc. Aceia înțeleg abia acum, sau înțeleg deja de câteva luni de zile bune, ce rău și-au făcut lor și țărilor ne mergând la vot. Chiar să dea un vot împotriva PSD, despre care ei înșiși înțeleseseră că va duce țara în această direcție. Deci, încă o dată, când spuneți că populația și-a pierdut încrederea, eu cred că dumneavoastră vă înșelați. Populația nu avea încredere. Mai degrabă sau marea majoritate a populației nu avea încredere în PSD. Cei care au ignorat însă PSD-ul, acum au o reacție de repulsie și de revoltă, care da, poate duce la un moment dat la altceva decât în uh, decembrie anul trecut, când a fost votarea. Bună ziua, Marian! Scuze că ați așteptat atât. Bună ziua, Moise! Uh, Să-ți răspund la întrebare. Dacă aș fi Liviu Dragnea, Sincer, în momentul ăsta aș pleca la pușcărie împreună cu cei doi miniștri pe care îi susține, de fapt, trei. N-are de ce să plece la pușcărie, are o condamnare cu suspendare. Uh... Să nu fim ipocriți, nici dumneavoastră, dacă ați avea o condamnare cu suspendare, nu vă aștept la pușcărie să cereți dumneavoastră să stați acolo. În momentul de față Moise, semnalele sunt că justiția totuși funcționează, da? Și funcționează în direcția corectă. Cu presiunile care sunt. Din partea știm noi cui funcționează peste 3.400 de magistrați au, au semnat acea petiție, să nu uităm. Din 10.000? De ce ori. Nu sunt 10.000 moise. Sunt vreo 9.000? 9.000 și ceva. Nu par. sunt. Verificați, vă rog. Ok. Sunt 7.000 și ceva. Oricum sunt mai Verifica. puțin de jumătate. Chiar și așa cum ziceți dumneavoastră. Peste 46% okay. au semnat. Na, și asta ce înseamnă? Cum asta, înseamnă așa. asta înseamnă că totuși sunt, sunt magistrați care care totuși nu vor să, da. să fie de partea... Mar Marian, categoric, da. Până la urmă, ce ne-a oferit dna în acești ani a fost exact acest exemplu. Ne-a oferit... domnule, am văzut și noi că se poate. Asta nu înseamnă că la, schimb... la orice schimbare de putere nu se găsesc chiar și în rândurile lor, ale magistraților, fie ei procurori sau judecători. Oameni care să-și dorească o ascensiune profesională cel mai des sau chiar politică, bazându-se pe cineva din partidul care a ajuns la putere. Nu, au apărut, adevărul este că au apărut fisuri și în interiorul corpului magistraților, deși n-ar fi trebuit pentru că ei reprezintă o, ar trebui să reprezinte o elită, o elită a cinstei și corectitudinii. de acord, dar în același timp să nu uităm că al treilea om în stat este condamnat cu suspendare, să nu uităm că al doilea om în stat este este chiar judecat, da, da. E trimis în judecat. Este chiar judecat. Să nu uităm că, Parlamentul, din păcate, legile din România îi permit Parlamentului să judece, să, să spune dacă avem voie sau nu. De fapt, nu, nu lasă justiția să-și facă treaba. Nu. Adică, nu. Încă nu am ajuns acolo. Parlamentul mm. din România nu are deocamdată decât rol de legiferare. E o bătălie care se poartă într-adevăr în, în aceste zile cu o curte constituțională care încearcă să dea un astfel de rol unor comisii parlamentare, ceea ce ar încălca grav Constituția. Și ca să fac o paranteză la ceea ce ai spus mai devreme pentru antevorbitorul meu, din păcate în aceste 10 luni de guvernare de când, de, de când au luat puterea, participăm doar la ședințe de comitet executiv PSD, Alianță și rezultate mai slabe. Adică nu vedem nimic într țară, indiferent dacă suntem Mari, sau au nu făcut. Au făcut, au făcut. Bine, bine că introduceți asta în discuție, Marian. Uite că ăsta e un lucru la care nu ne gândim în aceste zile. Au mărit salariile, doamne. Au mărit salariile până nu mai există bani pentru nimic ieri am citit o știre pe sau azi dimineața am auzit o știre pe uh, la noi, dar era citat era o știre ProTV despre un caz din Vaslui în care cei de la Direcția de Protecție a Copilului și-au mărit atât de mult salariile încât nu mai au bani pentru mâncarea copiilor. Ieri a fost o știre tot de la ProTV despre faptul că primăriile nu mai au bani să plătească bursele pentru că și-au mărit salariile de au depășit bugetele. Știm cu toții că s-a produs deja o mini criză de finanțare și eu v-am avertizat vedeți că asta poate trage după ea foarte rapid o adevărată recisiune sau chiar o criză economică o criză economică, o criză socială, vin în lanț, le-am trăit, ar trebui să ne amintim de aceste lucruri, să nu uităm atât de repede. Da? Deci, ceva ceva au făcut. Ceea ce, iată, poate pune, Marian, că tot s-a dus vorba, poate pune într-o altă lumină evenimentele de acum. Dar dacă vor să plece de la guvernare, sigur păstrează parlamentul, cum l-au mai avut și în timpul guvernării Cioloș, ceea ce a legat de mâini și de picioare guvernarea respectivă. Păstrând parlamentul, pot face alte legi pentru justiție. E adevărat, pierd din unele pârghii, dar păstrează altele. Iată, deci să nu uităm și acest context. Țara noastră, sau mai bine zis, criza bugetară e inevitabilă, e, e atât de evidentă, ea nu poate fi rezolvată decât printr-o devalorizare, de care probabil că va veni, nu neapărat săptămâna viitoare, într-o perioadă de timp. Dar dacă ei acum nu știu cum să iasă, de unde au intrat și preferă ca uh, bulgările ăsta rostogolit, care se transformă într-o avalanșă, să cadă în capul al hmm? Dar asta nu ne-am gândit. Bogdan, bună ziua! Bună ziua, Moise. ascultăm. Uh, referitor la întrebarea ta, dacă aș fi Liviu Drac, în momentul ăsta, cred că mi-aș face și bagajele și aș trecă de în țară. Așa aș gândi eu, eu, pentru că lucrurile au cam scăpat de sub control, după părerea mea, și mi-aș vedea de treabă într-o țară... Mm. În no nu știți nu... pe aia cu you can run, but you can hide. Nu, nu știu de... de... Poți să fugi, seama, dar nu te poți ascunde. De acord, dar de cine să mă ascund, pentru că practic am două condamnări cu suspendare, Una. nu se va întâmpla nimica... Nu, e o igam. condamnare cu suspendare și e un proces în curs pe abuz în serviciu, care încă n-a ajuns nici măcar la prima sentință. Nu știm, deocamdată care? domnul Dragnea nu este în dosarul Belina. Se speculează puternic că ar putea ajunge acolo odată ce doamna Rovana Plum n-ar mai avea imunitate, dar e doar o speculație. De acord, dar dacă eu acum aș renunța la viața politică, cred că mi-ar fi mult mai bine. Aș merge într-o țară în care nu are extradare cu România, cum văd tot, tot felul de filmulețe pe net cu căutați, interlopi și așa mai departe, care stau în țări care nu au extradare cu România și stau bine mersi și aș rămâne acolo, bănuiesc că are destui de mulți bani, ca să zic așa, încât să încât să crească liniștit de aici încolo. Bogdan, gândiți ca un om de rând nu ca un cezar. Domnul Dragnea este un cezar. Odată ce ai gustat puterea, banii da, e bine să, să nu-ți lipsească, dar nu te mai satisfac după ce ai Puterea însă e un drog cu care odată ce te-ai obișnuit, suferi când nu-l mai ai. Posibil, nu am ajuns acolo, nu am ajuns în situația respectivă. Încercați să înțelegeți toți, Încercați să înțelegeți mentalitatea liderilor, în general, și a liderilor noștri. Adică ne-ar ajuta foarte mult. În primul rând, uite, e o chestiune pe care am tot am încercat să o desfințesc pentru că ea a fost introdusă, de fapt, mi s-a părut mie în mod voit în dezbaterea publică. Dom'le, să le luăm banii. Nu contează pușcăria, să le luăm banii. Nu, doamne, pentru ei contează pușcăria mai mult decât banii. Plătesc să scape. Uitați-vă la Voiculescu. N-are niciun fel de problemă. A ieșit? Da, ai ieșit. Asta e. Mai am timp? Mai am. Costin, bună ziua! Costin, bună ziua! Um, da, da, Am auziți? A, da, acum da. Da. Um, eu, dacă aș fi în locul domnului Dragnea, um, nu aș face nimic. <laughs> Pentru că domnul Dragnea este un om politic foarte deștept și are o personalitate controversată. Din punctul meu de vedere, el ajungând al treilea om în stat, își asumă să aibă dușmani printre cei mai apropiați prieteni. Și uh, și-a asumat asta hotărând să conducă el guvernul și alegând o marionetă în locul primului ministru. Da. Din cauza asta, domnul, și domnul Grindeanu și domnul Tudor se sunt supărați pentru că ei nu au un control asupra guvernului. Ministrii sunt impuși de Dragnea și au legătură directă cu el. el... Ce surpriză au avut și Grindeanu ah. și Tudose. Domnule, când i-au pus acolo, ei nu și imaginau că Dragnea e genul de om care îi trimite după țigări. Domnul Tudose ar fi trebuit să știe asta, pentru că a avut exemplu domnului Grindeanu. Da, cred că și domnul Grindeanu știe asta. Da. Și... De bune, deci nu-i luați de naiv. Știau că sunt puși acolo de marionetă. Că la un moment dat poate și-au dat seama că Dragnea ăsta duce țara. Vedeți, eu, eu v-am povestit oarecum nepotrivit, de exemplu, azi dimineață la Pastila Bizidei și ieri despre apropierea dintre Dragnea și Victor Orban din Ungaria. Dragnea încearcă să ducă România într-o zonă a euroscepticismului apropiindu-se de grupul de la Vișegrad. Când brusc, da. n-au this, cum zice o emisiune foarte populară pe HBO. Și acum se întâmplă asta. Poate nu e o întâmplare. Nu, nu este o întâmplare. Hmm? Nu dacă la asta. domnul Dragnea e, nu știu, mi se pare mult mai pe fază față de domnul Tudor Domnul Tudor știa că dacă va veni cu păreri proprii care nu sunt acceptate de domnul Dragnea, va fi refuzat. Hmm, așa? Deci, deci, mai departe, ce o să facă Dragnea, din punctul nostru de vedere? Așa, deștept. Din punctul meu de vedere, domnul Dragnea, nu o să fac nimic. Adică nu o să facă nimic în situația de față, pentru că... Adică o să le lase pe Tudor să-și facă să, să le dea o afară O să lase pe... să-și facă... Nu. Nu cred că o să le lase. El o să susțină niște. Nu o să facă nimic e... legat cu zis de... Tudor se-a zis orori. am pus pe masă, iată, aceasta e demisia emisia mea, vorbim cu ea pe masă. Păi atunci cel va lăsa să-i da demis. Okay. Pentru că nu va mai impune domnul Dragnea. Nu ar fi un pas. De așa, demisia, de așa cum spune domnul Sidose către angajații, ceea ce nu a fost discuția cu câteva săptămâni, eu vreau să văd demisii pe masa mea. Domnul Dragnea, nu o să fac hmm. eu, eu, Nu cred că ar fi ceva atât de deștept. V-am explicat din ce motiv, pentru că asta uh, ar cere cu necesitate, cred eu, implicarea uh, președintelui Iohannis. Oricum, pasul. Oricum, faptul că, pe bune, hai să recunoaștem, ne-a surprins pe toți Iohannis în momentul în care a zis uh, Nu, n-a comentat nimic, l-a pus pe Tudose And now this, iată uh, Cine urmează? Călin, bună ziua! Bună, Moise Mai am pu puțin timp, un minut mai am, Călin Da, eu mă gândeam că domnul Tudose nu este doar prim-ministru PSD E prim ministrul României, în primul și în primul rând Și... Fie prim Asta alege româniei, el, reprez... să știți. El alege dacă e primul ministru al României sau dacă e primul ministru PSD. Mie mi se pare că a ales. Ideea este că România la fel cum e polarizată în momentul de față PSD, contra PSD. Cred că el încearcă să primi prim studiul ăsta încearcă să reprezinte și cealaltă Românie. Nu doar păi bune? România. Eu așa cred. Ok sunt uh, care am auzit uh, în ultima perioadă multe afirmații, cum că uh, mor oamenii pe șosele, nu avem autostrăzi, uh, nu putem uh, să uh, ținem în guvern persoane care sunt uh, susceptibile de a fi, uh, să vor fapte de corupție și alte. Plus tăcerea președintelui, care, da, el nu. Nu. N-a zis nimic rău decât dose. Nazis? Nu, așa este, aveți dreptate. Care e adevăratul motiv pentru care doi se face asta? Cred că, cred că ar merita o dezbatere în sine, separată. Poate o facem. Eu rămân la radio, chiar dacă se termină emisiunea aici. Sunt evenimente astăzi, colegii de la știri sunt pregătiți să vă țină la curent ori de câte ori se întâmplă lucruri. De asemenea, noi, echipa editorială, suntem pregătiți să intervenim și să comentăm, să explicăm pentru noastră ceea ce se întâmplă. Vă spun în felul următor. Nu vă relaxați. E poate un show al lor, un show cu sânge cu săbii cum știu ei pe să să facă, dar nu vă relaxați. Stați atenți, stați încordat, chiar dacă încordați chiar dacă ne uităm la un show, pentru că pericolul pentru țara noastră n-a trecut, s-ar putea abia să fie. Precereți a prezentat România în direct la Europa FM.